Шурабуря. Третій день стоїть довжелезний інтендантський поїзд сотника Шурабурі на станції Здолбунів, не знаючи, куди йому податись – чи то до Рівного, чи до Шепетівки. Річ у тім, що до Рівного наближаються поляки, озброєний і екіпірований у Франції корпус генерала Галляра, а під Шепетівкою точаться запеклі бої з червоними – де на українську армію напосідає Боженко своїми таращанцями. Той самий несамовитий Боженко, про лють якого ходить стільки страхітливих чуток. І ось довга валка товарників з одним пасажирським вагоном і паротягом увесь час на парах. Готова першої ліпшої хвилини покотитись далі, стоїть нерухомо серед завмерлих колій проти Здолбунівського вокзалу а сотник Шорабуря раз у раз бігає на телеграф, намагаючись зв'язатися з військовим міністром або штабом дієвої армії, чи на гірший випадок, бодай з кимось із членів директорії, щоб в вказівки, куди він тепер має їхати своїм інтендантським поїздом і де та кому повинен нарешті здати те цінне добро, що лежить у товарних вагонах, вивезених із Києва ще на початку лютого. Це справді фатальний ешелон, якого не може позбутися Шурабуря і який, мов, ну, приречений, блукає вже три місяці неприкайний по станціях правбрежжя і ніде не може розвантажитись. А тут стільки того майна, такого потрібного українській армії, якого так дбайливо повишкрібав із гетьманських інтендантських комор Шурабуря. Солдатські чоботи, шкіре на підметки, шинелі, гімнастерки й штани колишньої царської армії, навіть теплі кожушки, не кажучи вже про вагони з цукром, повидлом і локшиною. Усе це пакував сотник Шоробоя на станції Київ Один товарний. А в останні години перед від'їздом, коли червоні підступали вже до Дарниці, познімав на станції всі телефонні апарати і повикручував електричні лампочки, щоб не дістались ворогові. І все це коштовне майно ніхто не хоче ніде приймати у сотника. Постояв трохи у Фастові, від його спровадили до Вінниці, де тимчасово розташувалась директорія та її міністерство, але й тут сотник Шарабуря не нагрів місця. У зв'язку з дальшим наступом «Червоних» Директорія і увесь уряд Української Народної Республіки спорхнули до Кам'янця-Подільського, а за ними подався і нещасливий інтендантський ешелон. Здавалось, отут буде і кінець мандрівні епопеї сотника Шурабуї. Так де там? Ешелон загнано в глухий тупик між іншими поїздами, що спинились тут, мов би, до віку. Бо залізничний міст на Дністрі висаджено в повітря і ходу далі нема. Марно сотник оббивав пороги різних відділків військового міністерства, поткнувся був навіть до коменданта міста, але ніхто не хотів брати на себе відповідальності і дати наказ розвантажувати ешелон. Бо ні в кого не було певності, чи довго уряд УНР перебуватиме в теперішній тимчасовій столиці Кам'янці-Подільському. Наступ червоних тривав далі, і становище на фронті ставало дедалі загрозливішим. Наприкінці березня уряди всі міністерства перебазувались до Рівного, а коли Червоні здобули вузлову станцію Жмеринку, сотникові Шорабурі наказано спішно вирушати з Кам'янця-Подільського теж у тому напрямку. Довго простоючи на великих і малих станціях, щоб пропустити військові ешелони і пасажирські поїзди, інтендантський поїзд сотника Шорабурі Нарешті дістався до Здолбунова і опинився, мов у пасті. Як кажуть, ні сюди, то ні туди. Що хочеш, ти роби, а що саме слід робити, сотник не знає. І через те морочить голови з Долбунівським телеграфістом, вимагаючи зв'язати його будь-з ким із вищих сфер республіки. Телеграфісти тільки знизують винувато плечима. Ніхто не може відповісти їм, де перебуває нині уряд? Де штаб дієвої армії? Вони не знають навіть, де тепер головний отаман Петлюра. Тільки того, що під Шепетівкою точиться й далі запеклі бої, а неподалеку від міста Рівне з'явились кінні польські роз'їзди. Непевні становища і цілковита невідомість дуже бентежать сотника. Що він має робити, коли до Здолбунова підступлять поляки або червоні? Здати їм, як трофей, свій інтендантський поїзд, поїзд, якого так зберігав сотник Шорабуря, не спокушаючись на пропозиції спекулянтів продати той чи той вагон з цінним добром, пильнуючи цілість кожного вагона від зазіхань злодіїв і мародерів? Ні, такої ганьби він допустити не може. Висадити в повітря всі вагони, але в нього нема для цього вибухівки, інтендантам. Не належиться її мати. Боронитись? Але чим і з ким? Охорона поїзда має десять рушниць у самого сотника, крім Нагана, і ручний кулемет системи Льюіс з двома тарілками набоїв, але хіба цим оборонишся? Щоправда, десять козаків охорони надійні, хлопці. Ці вони з кагарлика, від набраний охоронну сотню головного отамана, але до них не рівнятись козакам шорабурі. Там ціла сотня охороняє вагон першого класу з петлюрою і кількома ад'ютантами, та свій пасажирський вагон, де сплять і відпочивають. А тут десять козаків вартують по черзі двійками аж сорок товарних вагонів і вже зовсім знестилились від постійного недосипання, не кажучи про те, що їх пригнічує загальна непевність становища. Інші, надіюсь, дезертирували б Нижком один за одним, а ці – ні, тримаються купи. скагарли кажбо, І все ж годі й думати відбитися з ними від більш-менш серйозного ворожого нападу. Сотник Шорабуря займає маленький відділок у вагоні біля дверей, де, звичайно, міститься кондуктор. З єдиного вікна у відділку видно порожній перон, по якому рідко пробіжить хтось із залізничників, але його увагу привертає Майдан за вокзалом, де скупчилось багато селянських возів, наїжджають нові, розпрягають коней, і з усього, видно, мають намір розташуватись тут надовго. Чого це вони з'їжджаються сюди? Адже всі знають, що пасажирський рух припинився через недалекі бої. І якщо і зможе тут з'явитися поїзд, то тільки панцерний, з більшовицького чи польського боку. Але такий поїзд не бере пасажирів, а несе з своїх кулеметів та гармат смерть. І все ж селяни з'їжджаються, сходяться купами, про щось говорять, а дехто навіть розклав багаття і варить страву. У котрий уже раз за сьогодні сотник хапає свого ціпка і, накульгуючи на праву ногу, поспішає на телеграф з марною надією дізнатись про щось нове, але нового нічого нема. Так само під Шепетівкою точаться і далі бої, а в Рівному, хоч і нема ще поляків, але вони десь зовсім близько. Чого це стільки людей з'їхалось за вокзалом? Ярмарок чи базар має бути? Спитав сотник телеграфістів, але ті ніякого призернулись між собою, і лиш за хвилину літній телеграфіст зважився сказати. Це вони прочули про ваше ешелон. От і поспішають із ближчих сіл. А що їм до мого ешелон? Я не торгую тим, що везу. Та вони і не збираються щось купувати. Просто чекають, коли ви з своїми вояками покинете ешелон. Бо знають і про поляків, і про більшовиків. От воно як. Сотник спохмурнів і вийшов із телеграфної. Невже справді селяни... Свої українські селяни злітаються сюди, як руки, чуючи падло. Подумав сотник і попрямував на Майдан, де голос справді, як на ярмарку. «Добрий день, люди добрі!» – привітався сотник, і ближче до нього дядьки спокійно відповіли. Здрастуйте, і вам! Чи базарювати збираєтесь? Чи ще яка причина принесла вас сюди в такий неспокійний час?» коли ось-ось можуть тут застрекотіти кулемети і почнуть розриватися снаряди?» Спитав сотник серед раптової тиші, пильно вдивляючись у селянські обличчя, але ні ворожнечі, ні приязні він не помітив навколо себе, просто заклопотані своїм ділом люди, яким байдуже до всього іншого. Тільки якийсь худезний дядечко, що стояв проти сотника, благально промовив. Нам би хоч трохи мануфактури та щось на ноги, бо, самі бачите, світимо за дами і ходимо в уличаках. Так тепер дуже сутужно з мануфактурою і взуттям. Нема нічого в крамницях, погодився сотник, а хтось збоку підкинув. Так сутужно, що далі вже й нікуди. Хоч живими в домовину лягай, вигукнув хтось із дальніх рядів, і чийсь глузливий голос підтримав його. Тільки ж соромно оставати на тому світі перед Божі очі голими й босами. Убогії ниви, убогії села, богий обшарпаний люд, пригадалося шорабурі з Гринченкового вірша, і він, щоб якось розрадити селян, співчутливо промовив. Правда, ваша, люди, добрі. Біда обсіла нас усіх. Але треба ще трохи потерпіти. Ось, розіб'ємо наших ворогів, і тоді буде все. І чоботи, і мануфактура, і оселеці. е це вже чули ми. Казали, балакали тут усякі, сказав сердито якийсь дядько, не ховаючись за спини інших, а ступив наперед і зовсім уже роздратовано крикнув. А нам треба не балачок, а чобіти одежі. — Ви б нам хоч трохи отпустили мануфактури та ременю, — знову заскиглив худезний дядько в латаній святині, що стояв перед сотником. — У вас же у вагонах, кажуть, стільки того добра. — Не маю права. Це військове майно потрібне для нашої української армії, — зжалим у голосі відповів сотник, а нахабний голос у задніх рядах знову загорлав. «Та все одно ж розбіжитесь, як тільки підступлять большаки або поляки, то хай би вже люди попользувались!» Сотник спохмурнів і суворо проказав, «Ні, не розбіжимося, будемо боронитись, на те в нас і зброя є». Він круто повернувся і пішов геть, позад нього хтось прокричав у слід, «Бачили, як ви боронитесь!» Мабуть, аж з самого Києва нагнали вас сюди. Але сотник удав ще не почув цього кепкування і сквапно пошкутильгав через перони колії до свого вагона. Обурення й презирство, образа й жаль, співчуття й власна безпорадність краяли скаламучену душу шорабурі, коли він повернувся до свого відділка, присів на лаві біля маленького вагонного столика, під першою рукою, Важку від думок голову. Йому хотілося спокійно обміркувати все, що він бачив і чув на привокзальному майдані, але в двері тихо постукано. — Хто там? — Уйдіть! — гукнув Шорабуря, незадоволений, що йому заважають на одинці гаразд подумати. До відділка не сміливо війшов молоденький телеграфіст, котрого Шорабуря встиг помітити раніше у телеграфні. Я вибачаюсь, але тут таке діло. Якась нова звістка, п'явся очима у парубка сотник, але той заперечливо хитнув головою. — Нових телеграм нема, але так у чому ж тоді річ? — спитав Шороборя, ледве стримуючи своє роздратування. — Ви, пане сотнику, не дарма виходите на перевокзальний майдан самі, без варти. — Цебто як? Вкрай здивувався, Шоробуря. Вам не можна так робити. Бо наші дядьки тепер роздратовані, і я певен, що декого з них під сіном на возі є навіть Гвинтівки. То що ж ви мені радите боятись своїх українських селян? глузливо спитав Шоробуря. Не боятися, бути обережним. Ви не знаєте наших селян, а я виріс між ними і живу. Це вам не Полтавщина або Київщина, а Волинь, та ще й Західна Волинь. Та ви сідайте, в ногах, правда, нема, показав долонний місце біля себе Шурабуря. Парубчина присів і повів далі мову. Тут недавно, коли воювали з Австрією, була прифронтова смуга, якого тільки люди не перебувало тут. Це вони розбестили тутешні населення. До війни в нас ніхто не лаявся по-мужицькому, а тепер, повірите, матері матюкають своїх дітей, самі не розуміючи, яку гидоту вимовляють їхні уста. А головне, всі навчились красти. Правда, один у одного ще не крадуть, але все, що належить війську або державі, вони мають за своє. Коли розбігались солдати з фронту, наші хапали кони, всякий припас, а дехто із зброю тікали з України австріяки й німці, пускали їх голісінькими. Але то ж були вороги, а ми своя українська армія, заперечив Шурабурі. А то їм байдуже. Раз будь-яке військо переходить через їхню землю, не з'явай, користуйся нагодою. Вони ж безпросвітно темні. Треба ще не один рік, щоб у їхніх задобілих головах щось прояснилось. А разом із тим... І те правда, що з одягом та взуттям у них велика скрута. Де ж йому взяти того ременю або мануфактури, як не з інтендантського потяга, який третій день стоїть перед очима і який охраняє тільки жменька людей? Стережіться їх, пане сотнику. — Невже ви пропускаєте, що вони можуть напасти на мій ешелон? — тихо спитав сотник, що рабує. Не тільки пропускаю. А й певен, що тим скінчиться, як тільки їх побільшає, і їм урветься терпець, переконливо закінчив парубок і підвівся. Я вибачаюсь, мені треба на зміну. Якщо будуть якісь новини, я одразу прибіжу до вас. З тяжкими думками лишився сотник Шоробурі, коли молодий телеграфіст пішов з вагона. Чи ж можлива річ, що треба стерегтись не стільки червоних або поляків? тільки свої вже селян-волинців. Та ж вони – часточка українського народу, що його основною базою є село, селянство. Чи ж не заради них б'ється на двох фронтах українська армія? Чи не заради них не розбігаються, тримаються купи десять козаків із Кагарлика? Чи не для того, щоб краще жилося на вільній, без пана і хлопа українській землі, не тікають манівцями до Києва, на свою Батиєву гору машиніст Бексанько з своїм небожим кочегаром, а несуть незмінну вахту по черзі відпочиваючи на поротязі під парами, лиш зрідко поповнюючи запаси води і вугілля. І сотниковій шоробурі стало шкода, і козаківська горлика, і машиніста з кочегаром, і самого себе, ніби їх усіх підступно ошукано. Сотник вийшов з вагони і перевірив варту, Заліз у паротяг і наказав Бексанькові тримати і далі паротяг під парами, а козакам, що відпочивали після вартування, наслухатися і бути напоготові. Уже стемніло, коли Шоробуря повернувся до свого відділка і глянув крізь вікно на перевокзальний майдан. Людей там помітно збільшилось. Між вазами з високопіднятими вгору голоблями мелькали окремі постаті а в різних місцях палахкотіло багаття, над яким порували казанки. Зовсім мирна ідилія, але що то буде завтра, на четвертий день марного вичікування? Зітхнув сотник, лягаючи на лав, щоб відпочити після цілоденного клопоту й турбот. Йому довго не спалось, бо думкою він усе тягнувся до привокзального майдану, де помало згасало багаття і вщухав далекий гамір, Мабуть, ті селяни облягались на ніч спати. Щоб одірватись від сумних думок і хоч трохи розраїти душу, Шоробур'я став прибрати у пам'яті давно минулі літа дитинства і юнацтва. Батько Жені Шоробурєєва був дрібний поштовий службовець у поїтовому місті на Харківщині. Жені був у батьків одинак, і батько з усіх сил пнувся вивезти сина у люди, а для цього треба було віддати його в гімназію. Мізерної батькової платні ледве вистачало на прожиття сім'ї, а тут треба було справляти синові гімназіальну уніформу, купувати підручники, головне платити за навчання 50 карбованців на рік двома ратами, восени і на початку весни. Кожного разу батько мало не впадав у розпач, бігаючи по знайомих позичити гроші. Але знайомі люди були не грошовиті, і батькові доводилося забігати не в один двір, поки не збирає потрібну суму. Це тяжко позначалося і на самому Жені. У класі він належав до принизливої категорії бідних, чи як їх називали, нуждаючихся. І двічі за своє перебування у молодших класах йому доводилось зазнавати ганьби і червоніти по самі вуха, коли гімназіяльний наглядач – з розщопіреними руками спиняв його біля вхідних дверей, кажучи, «Шуробурєю, вам не можна йти до класу, поки ваші батьки не внесуть грошей за право навчання». У старших класах цього вже не траплялося, бо Євген підробляв гроші репетиторством. Але через це сам став відставати в науці і закінчив гімназію досить посередньо, хоч мав неабиякі якісь здібності взагалі, а надто щодо чужих мов а тим часом батько, зачуханий поштовик, прослався на всю імперію. 1913 року, в зв'язку з трьохсотліттям царського дому Романових, випущено нові поштові марки з портретами царів. Усі ці марки урядовець Іван Петрович Шуробурєєв стукав штемпелем, не роздумуючи, а от штемпелювати марку з обличчям останнього царя Миколи II. Категорично відмовився. Як я можу опускати штемпель на дороге лице улюбленого імператора? Начальник повітової пошти попервах не знав, як слід поставитись до такої сваволі дрібного службовця. Але коли про батьків учинок стали писати газети, називаючи це зразком справжнього патріотизму, начальник пошти навіть Запишався, що в його конторі служить такий уславлений патріот, проте це аніскільки не позначилось на добробуті сім'ї, бо батькова платня лишилась та сама. Батькові трохи полегшило з непролазними злиднями, коли Євген, вступивши на філологічний факультет Харківського університету, не потребував більше матеріальної допомоги, бо пробивався всякими випадковими заробітками. То розвантажував вагони з вугіллям на товарній станції, то пиляв дрова домовласникам, а взимку інколи скидав сніг з дахів. Але через рік після того, як Євген прийшов на власний хліб, батько помер, і на Євгена прийшов обоєзок годувати матір, що лишилась одна однісінька без усяких засобів для існування. Не йти ж їй хробливі, підтоптаній, а до того ж інтелігентній жінці у найми. На другому курсі Євген зовсім занихаєв лекції в університеті, двічі зрізався на заліку з латини, а як тільки пригріло літнє сонце, подався в рідне місто до матері. Тут, після того, як він репетирував у восьмому класі несовітенного телепня, сина міського голови Стелецького, і таки перетягнув його в четвертий клас, за Євгеном ствердилася репутація доброго репетитора. Пропозицій було багато, бо тепер, коли вже другий рік полагкотіла війна з Німеччиною та Австро-Угорщиною, треба було репетирувати не тільки гімназіальних бовдерів, що на кінець літа мали переіспити, але й готувати до екстерна тих молодиків, на яких називався призов, і їм конче треба було скласти іспит за шість класів гімназій, щоб вступити до військової школи, а не йти рядовими солдатами на фронт. Євген набрався тих лекцій по само але була ще одна причина, що вабила Євгена приїхати до рідного міста. Ще коли він репетирував у міського голови, Євгена разом із його учнем запрошували до вечірнього чаю. Після бідняцької домашньої обстановки Євген ніяково почував себе в пишній аристократичній їдальні Сталецьких, а надто його бентежила старша донька голови Марина що кінчала дівочу гімназію і збиралась на якісь курси до Петрограда. Вродлива чорноока панна, досить норовиста, що не вважала на думки батьків, зацікавилася репетитором Плебеєм. І це поволі перейшло у кохання. Вони листувалися і тоді, коли Євген опинився в Харківському університеті, і кохання на відстані ніби набирало ще більшої сили. Тепер, коли Євген приїхав на літо до матері, їхні стосунки стали помітні і Марининим батькам. Вони не схвально дивились на обранця своєї доньки. Колишній ротмістр Сталецький, що через гострий ревматизм рано пішов у відставку, але й досі жив з погадами про своїх елегантних полкових товаришів, не розказав Марині, і що ти в ньому знайшла особливого. Звичайний собі молодик якими хоч греблю гати на нашій святій Русі. Неперечу розумний, розсудливий, здається, і вдачі непоганої, але хто він? Парвеню безродої клемені, хіба ж він тобі до пари? Марина пропускала батькові слова повзвуха, і хто знає, чим би кінчились їхні вечірні прогулянки в темних алеях міського саду з обіймами і поцілунками, якби Євгена не призвана до війська. Війна ковтала безліч людських життів, і дотеперішні пільги для одинаків у сім'ї скасовано, та й в університеті тільки студентам-медикам давали змогу вчитись далі і не чіпали. Євген успішно закінчив школу прапорщиків, його відряджено на короткочасні кулеметні курси в ранній баумі, відкіля його випущено офіцером. Тепер уже скінчились його постійні нестатки, бо грошей завелось чимало. Всякі екіпіровочні, добові, доброплатня, отже, можна було і самому добре вбратись і матері залишити на прожиття. Невдовзі, після вдало відбитої кулеметним вогнем німецької атаки на Північно-Західному фронті, Євгенові надано звання підпорудчика і послано як інструктора-кулеметника на Буковинський фронт. Це був нечувано щасливий жереб. На всьому протязі вогневої лінії від Балтики до Чорного моря Буковинський фронт був єдиним затишним місцем, про яке у фронтових зведеннях день у день повідомлялося одне й те ж – пошуки розвідників і коротка перестрілка. Тут можна було б спокійно пересидіти всю війну, щоб потім повернутися до університету і, закінчивши його, стати викладачем словесності в якійсь гімназії Російської імперії. Тоді б і Маринині батьки навряд чи перечили б проти їхнього шлюбу. Але непомітно для Євгена, а тим більше для Марини, довго громадився гнів і всенародне обурення на неозорих просторах імперії, поки не вибухнув наприкінці лютого 1917 року революцією в Петрограді. Революційне полум'я швидко перекидалось на міста і села і незабаром докотилось. До фронту. Бурею пронеслось воно по окопах і при фронтовій смузі, руйнуючи всі дотеперішні суспільні підвалини і стосунки, загорлало гаслами, вимогами і безнастанними мітингами. Виступали досі невідомі нікому промовці, утворювались різні політичні організації. У Євгеновому полку об'явились соціалісти-революціонери, соціал-демократи, навіть якась українська громада. На солдатів сипались паперовим дощем відозви, газети різних напрямків, якісь українські брошури, а головне у полку утворився комітет солдатських депутатів, куди вступили кілька молодих офіцерів. Обертом пішла голова в Євгена, далекого від усякої політики, і перший час він стояв осторонь, збоку спостерігаючи цю запаморочливу політичну круговерть. А потім його зацікавила українська громада, на чолі якої стояв Унтер Пустовід, з кого вона складається і чого прагне. Здавалось, громада ставила перед собою тільки просвітні завдання. Мала чимало бібліотеку, роздавала книжки та газети солдатам-хохлам, таким самим хохлам яких бачив раніше на базарі Євген у рідному місті, подибу інколи і у Харкові. Якось Євген розговорився з головою громади Пустовійтом. — Скажіть, а хто, на вашу думку, я? — Сам я з Харківщини вмію балакать по-українському, але моє прізвище російське — Шуробурєєв. — Росіянин я чи українець? — Та розуміється, товаришу підпоручику ви українець. Як по-настоящому та ваше прізвище не Шуробурєю, а Шуробуря. Як ото у пісні співається, де взялася Шуробуря, вона ж того комарика з дуба здула. Це хтось перекрутив вашу козацьку фамілію на московський копил. Аж смішно Шуробурєю. І пустовід зареготав. Десь півроку тому не можна було б і припустити такої фамільярності солдата з офіцером. Але революція стерла колишні відносини і поняття. Через це Євген поставився до слів пустовій та поважно, і сам подумав. Справді, яке неоковерне прізвище Шуробурєю? Щось на кшталт сєробурий або чорно-білий. Безперечно, пустовій має рацію. Хтось із предків незграбно переробив давнє прізвище, таке звучне навіть якесь динамічне. Шурабуря. Через кілька днів Євген зайшов до української громади і попросив дати йому щось із історії України, бо, крім приєднання Малоросії за Богдана Хмельницького, він нічого не знав. Пустовід порадив йому прочитати досить грубезний твір Аркаса Історія України Русі, підкресливши для авторитетності, що автор історії не аби хто, адмірал Чорноморського флоту з Миколаєва. На фронті було зовсім тихо, не стало навіть короткочасних перестрілок і пошуків розвідників у фронтових зведеннях, і Євген увесь віддався читанню Аркасової історії. Він спрагло ковтав очима сторінку за сторінкою, і перед ним, як перед Неофітом, розкривався новий, незнаний досі світ, на який не можна було вже дивитись по-старому. Така буйна гучна минувшина, що вражала своїм героїзмом Європу, думав Євген. А що від неї лишилось? Темне затурка селянство, що забуло навіть своє національне ім'я. Ні, революція повинна розбуркати його. Відродити цю дивну націю, котра загубилась між народами на вибоїнах свого історичного шляху. Євген записався до української громади... Дарма ще ніхто з полкових офіцерів не вступив до неї. Він із запалом вбирав у себе думки й почуття тих багатьох книжок, що прочитав у громаді. А коли на фронті українські вояки почали створювати окремі частини, Євген став командиром української роти у своєму полку. На початку червня 1917 року Євгена одностайно обрана делегатом на Другий український військовий з'їзд у Києві. І він з чотирма солдатами поїхав до нової столиці України, попросивши, щоб йому виписали мандат на ім'я поручика Шурабурі, Відтоді він скрізь підписувався тільки цим прізвищем. Урочистість Другого українського військового з'їзду, котрий відбувся, незважаючи на заборону Петроградського тимчасового уряду, полки часом дуже радикальні промови делегатів з'їзду. Струнки дисципліновані сотні і корені першого українського полку імені Богдана Хмельницького, що промаршурували київськими вулицями до Софійського Майдану, на проголошення першого універсалу Української Центральної Ради, жовто-блакитні прапори на будинках і жовто-блакитні стрічки на грудях багатьох людей, усе справило на Євгена таке невитравне враження, що віднині він назавжди зв'язав себе з Україною та її відродженням. З Києва він майнув на короткий час до рідного міста побачитися з матір'ю, а головне серйозно поговорити з Мариною. Починаючи з кінця квітня, Євген перейшов у листах до Марини на українську мову. Та й як інакше міг би він тепер писати до любої дівчини, як не цією мовою, що стали йому самоствердженням його особистості і проявом світовідчування. Але як охолодила бідолашного Євгена Маринина реакція на цю зміну в листуванні. Вона писала «Мій любий, милий Женічко, що за метаморфоза сталася з тобою, схоже на смішний маскарад, чому тобі заманулось писати до мене по-українському? Може, це жарт, але жарт недоречний, бо твої листи, я розумію, тепер через 50, тоді, як мені дороге кожне твоє слово. Невже ти міг захопитися цією українською фантазією? Щоправда, вона стає тепер модною, навіть якоюсь мірою оригінальною, але я знаю твою розсудливість, яка повинна була підказати тобі всю ефемерність українських фантасмагорій. Фантасмагорій? Повторив сам до себе Євген і гірко подумав, та це ж делікатний вислів усіх супротивників нашого національного відродження. Ні, з Мариною треба конче серйозно поговорити. Ніяково було відокремлюватись від солдатів-делегатів, але що вдієш? Передавав їм придбану в Києві літературу, пообіцяв через два дні повернутись до полку і першим, що трапився поїздом, помчав до рідного міста. Мати невимовно зраділа, побачивши сина в офіцерському вбранні, здорового і неушкодженого, аж заплакала з радості. Її здивувала мужицька мова, якої син загорив до неї, але нічого не сказала. Раз син офіцер став говорити, як на базарі, значить так треба. Він же в неї такий розумний. От тільки біда, що Женя посидів з нею якусь годину, а вже поспішає до своєї Марини, Хоч і не знала нічого певного, але догадувалась, кого син хоче привести їй у невістки. Бо дочка міського голови сама якось підійшла до неї на вулиці, приїзно привіталась і спитала, чи нема яких нових звісток від сина. Що й казати, стара пишалася з того, що її син виходить так піднісся, аж захотів узяти собі в жінки дочку самого міського голови. Чи не першу красуню в місті? Жаль тільки, що покійний батько не дожив до такого щастя. Схлипнула стара, прощаючись з сином, так і не встигнувши розпитати його, чи не страшно на тому фронті, чи не загрожує, щохвилини хвилини смерть. Але діло молоде, і не будеш, стара мати, стояти своєму єдиному синові на заваді. Добре, що Євген зустрів Марину, коли та виходила з дому, і тимонитнув зустрічі з її батьками. Не соромлячись сторонніх очей, Марина кинулась, до нього обійняла і поцілувала. Чого ж ти не повідомив мене, женічко, телеграмою про свій приїзд, я вийшла б зустрічати тебе на вокзал? Я приїхав не у відпустку, а вихопився на день після українського військового з'їзду, щоб побачитись з тобою. Господи, ти навіть заради нашої довгожданої зустрічі не можеш відмовитись від цієї мови. Гучний постріл у вагоні розітнув густу нічну тишу. Сотних шоробуря враз скочив з лави, машинально хапаючись рукою за кобору з наганом, і кинувся з відділка. «Що, вже йдуть?» «Та ні». Закуліниченка з просонку спускав на рушниці запобіжника і бабахнув. Відповів хтось із дальнього кутка вагона, де при світлі каганця один козак роздягався, а другий вбирався на варту. — Та хто ви, козаки чи діти, що не вміють поводитись із зброєю? — обурено вигукнув сотник. І потім, чого це вартові змінюється у вагоні, а не на дворі, як належить? Щоб цього більше не було, сотник полегшено зітхнув і повернувся до свого відділка. Глянув у вікно на залізничні колії, де зрідка блимали поодинокі вогники, і перевів очі на привокзальний майдан. Там була абсолютно темрява її тиша, сплять як голуб'ята. Чи то іронічно, чи вдоволено, проказав сам до себе Шорабуря, і заспокоєний приліг на лаві, знову поринаючи у спогади. Серйозної розмови в Євгена з Мариною таки не вийшло. Після її слів цієї мови, які вона вимовила з глузливим притиском, у Євгена пропала охота в чомусь її переконувати, Ніяке зерно не проросте, упавши на кам'янистий ґрунт. А тим часом Марина, не звертаючи більше уваги на те, що і далі відповідав їй по-українському, розпитувала про його самопочуття на фронті і самий фронт. «Як би ти знав, женічко, як я боюсь за тебе і чекаю на твої листи», сказала Марина з давньою пристрастю, але Євген сам здивувався, що це не викликало в ньому колишнього піднесеного почуття до коханої дівчини. Євген спокійно, наче це його мало обходило, казав, що фронт розпадається, і якщо якось ще тримається, то тільки завдяки українським солдатам, котрі формуються в окремі частини. Вони звернули на перевокзальну вулицю, і Маренес спитала, «Коли ж кінчиться війна?» Війна фактично вже скінчилась. Боїв нема. Але немає старого миру. І скільки часу триватиме таке становище? Хто його знає? Навіть ваша Центральна Рада не знає? Навіть наша Центральна Рада не знає. Вони спинились коло якогось поїзда, що мав їхати на захід. А що буде після війни? Спитала Марина, мабуть, маючи на думці їхні майбутні стосунки. Буде Україна, твердо відповів Євген і Марина, трохи помовчавши при тим, як попрощатися, тихо, але лагідно промовила. «Боюсь, що саме її і не буде». На фронті поручик Шурабуря став активним пропагандистом і представником українських вояцьких мас. Незабаром його обрано членом Української фронтової ради, і він мусив приїхати до Чернівців. Наприкінці жовтня його послано в складі фронтової делегації на Третій Український військовий з'їзд. Саме в цей час владу в Петрограді взяли більшовики, і на третій день Українського з'їзду виступив з позачерговою промовою, щойно призначений генеральним секретарем військових справ Петлюра. «Зараз треба не засідати, а брати зброю і захоплювати владу». Ми договорилися з арсенальськими робітниками, що вони поділяться з нами своїми запасами зброї. За мною! За короткий час півтори тисячі делегатів Українського військового з'їзду перетворились у поважну бойову силу, що разом із Богданівським полком роззброїли київські школи прапорщиків, котрі складалися переважно з українців, захопили Державний банк, телеграф і вокзал. На Печерську Червона Гвардія здобувала штаби військової округи, спільними зусиллями повалено владу тимчасового уряду і Центральна Рада своїм третім універсалом проголосила створення Української Народної Республіки у складі Російської Федерації. Тепер можна було утворити і два генеральні секретаріати військових та закордонних справ, що їх не дозволяв досі тимчасовий уряд. Відчутно бракувало військових фахівців, через що Євгена, офіцера-фронтовика, залишило в Києві працювати в Генеральному секретаріаті військових справ. З подвійною енергією заходився Євген організовувати цю нову, таку важливу для державного життя України, установу. За роботою занихаєв листування з Мариною, а головне не помітив тих кардинальних змін, що заходили в політичному житті. Невдоволення більшовиків, що Центральна Рада не поділилася з ними здобутками спільної перемоги, дадалі більшило і перейшло у ворожнечу, що після проголошення четвертим універсалом самостійності вилилась у справжню війну з Петрограда і Москви, рушила на Україну десятитисячна армія матросів і солдатів-фронтовиків під командою колишнього царського підполковника Муравйова і наприкінці січня 1918 року підступила до Києва. Дивна була ця війна. Мости через Дніпро, ланцюговий і залізничний, стояли цілісінькі. Лише з обох кінців їх залягли кулеметники. Щоб безгавно стріляли одне в одного, українські гармати били з Батиєвої гори по Дніпровій кризі не даючи змоги Червоним прийти на правий берег. З київських круч безстільно пострілювали з рушниць вояки вільного козацтва, організованого з робітників українців, через що людських втрат майже не мала ні та ні друга сторона. Жертви були тільки серед цивільної людності, бо Муравйов гатив по Києву з багатьох гармат будь-куди, не шукаючи військових об'єктів. І треба ж було статись такому безглуздому випадку. Коли Євген поспішав хрещатиком з генерального секретаріату до їдальні, неподалеку від нього розірвався мурайовський снаряд і тяжко поранив Євгена у праву ногу. З перебитою стегновою кісткою Євген пролежав у лікарні всю облогу Києва. Прихід червоних, повернення до Києва війська Центральної Ради разом із німецькою армією, і гетьманський переворот у квітні. Вийшовши з лікарні, він шкотельгав, спираючись на ціпок, з яким ніколи і ніде не розлучався. До строєвої служби Євген був тепер непридатний і довелося стати на канцелярську роботу в гетьманському міністерстві. Через навало більшовиків і далі політичні перипетії листування з Мариною на кілька місяців обірвали. І лиш тепер Євген написав їй листа. З гіркотою він скаржився Марині, що не в бою, а випадково на вулиці він став калікою на все життя, непридатний не тільки до війська, а, можливо, навіть для того, щоб стати їй, чарівній Марині, до пари. Добрий був би в тебе жених, що не може без ціпка ступити і кроку», сумно іронізував Євген, з самого себе, але Марина відповіла пристрасним листом, намагаючись пестливими словами втішити його. «Коли любиш, то сприймаєш коханого таким, яким він був і є, з каліцтвом, дивацтвом, з усім тим, з чим він увійшов у твою душу. Сприймай ти мене, женічко, такою, якою я була і є». Здавалось, їхні давні почуття набрали нової сили. Але десь наприкінці літа Марина написала йому, що батька призначена гетьманським повітовим старостою. Уяви собі, що мій батько, дворянин, який ніколи раніше не знижувався, щоб навіть на базарі говорити з мужиками їхньою неоковерною мовою, обклався тепер українськими граматиками і читанками, найняв собі якогось кучерявого студентика і старано студіює українську мову. Розуміється, я не можу поставитись до цього серйозно, і певна, що цей дуру батька мене, як і багато чого в нашому теперішньому житті. Євгена пустив розчаровано на коліна листа, і цільний образ з Марини знову роздвоївся на кохану вродливу дівчину і невиправного ворога українства. Він довго не відповідав на листа, а потім десь аж у вересні написав. Мені дуже сподобався вірш українського сучасного поета Миколи Вороного, на який я нещодавно натрапив. «Нехай з-поміж усіх ти, мов, зірниця сяїш, хай кращий скарб краса твоя, та коли ти в країни не кохаєш, ти не моя. А як тобі цей вірш? Але не судилось Євгенові одержати від Марини відповіді на цього листа. Чи то Марина тяжко образилась, чи повстання проти Гетьмана, що невдовзі почалось, змусило гетьманського старосту Сталецького тікати разом з родиною подалі від міста, але листування з Мариною обірвалось і, може, назавжди. Коли в грудні повстанське військо української директорії ступило до Києва, Євген, усе ще кульгаючи на праву ногу і спираючись на ціпок, заявився до директоріанського командування і запропонував свої послуги. Прикро було, що він і далі лишався непридатним для строєвої служби, через що Євгена вранзі сотника послана до інтендантства. Інтендантська криса, як зневажливо називали бойові офіцери старої армії інтендантів, тилу. І як саркастично подумав тепер Євген про самого себе, але з покаліченою ногою високо не стрибнеш. Коли наприкінці січня 1919 року до Києва знову стали наближатись Червоні, сотникові Шурабурі наказано сформувати ешелон і вивезти військове майно з столиці України. А так сотник Шурабуря став командиром інтендантського поїзда що обернувся йому важким тягарем на шиї. На цьому Євгенові спогади кінчались, і він, сам того не помічаючи, перед світанком склепив нарешті очі і заснув, та спати йому довго не довелось. До відділка, не постукавши у двері, вбіг з надвору захеканий вартовий козак. «Пане сотнику, вже йдуть! Вийшли на перон. Сотник Шурабуря скочив на ноги і глянув у вікно. На короні справді стояв великий натовп селян, а з дорогу вокзалу поспішно сунули все нові і нові групи. Бондарчук, обернувся сотник до вартового. Біжить мерщій до стрілки і переведіть на шепетівську колію. Потім на поротях і скажіть Боксанькові, нехай пильнує, як тільки махну білою хусточкою. На всіх парах вперед. Бондарчук вибіг із вагона, але тут же вскочив до відділка другий вартовий. З того боку ще нема нікого. А між вагонами я побачив, що вони з перону вже пішли сюди. До зброї скомандував Шоробуря до козаків охорони, що спали у вагоні. Спустіть вікна, зарядіть рушниці і будьте напоготові. Селяни сходили на першу колію з перону. Вони, видати, ще вагались, та коли серед загальної тиші хтось позаду гукнув, «Щого там тупці йте? А ну, йдіть далі!» Натуп рішучі ж подався переступати через рейки другої колії. Ще одна колія, і селяни підійдуть до вагонів. «Виставити у вікна рушниці, і коли з командою стріляйте, тільки не в людей, а високо понад головами!» Сотник висунувся у вікно і голосно крикнув, «Стійте! Не руште далі!» Натовп тільки на мить спинився і знову посунув до вагонів. «Вогонь!» — крикнув до козаків Шурабуря, не впізнуючи власного голосу. Постріли з дев'ятьох рушниць розітнули ранкову тишу. Із привокзальних дерев злетіла хмара наполоханого гайворня. Натовп боязко позадкував до перону, але на коліях не було жодного трупа і не чути зойків та стоганів поранених. — Годі, не стріляйте більше, — сказав козакам Шурабуря, але в цей час почулось, як хтось у натовпі загорлав. — Та то вони тільки лякають, а ви, дурні, повірили, не бійтесь! Натовп, хоч і не зовсім упевнено, знову рушив вперед. Сотник схопив з полиці у своєму відділку Льюіса Відштовхнув крайнього козака і висунув у вікно короткий дул ручного кулемета. «Не підходь!» — крикнув він у вікно і пустив коротку чергу понад селянські голови. Від кулеметний тріскотнявий натовп шарахнув і кинувся назад, але знову нікого не вбито і не поранено. І селяни, здивовано оглядаючись на всі біч, спинилися. «Ну, чого там? Біжіть до вагонів! Там хоч би і хотіли, не поцілять!» – закричав хтось у натовпі. І люди, як очманілі, побігли до ешелону. До вагона вскочив ведве, переводячи дух, козак Бондарчук. «Стрілку привів, пане сотнику. Бексанька виглядає з паротяга і чекає вашої команди. – Добре. Ви Бондарчук і Скоробагатько? Без зброї за мною!» сказав сотник і з'явився на весь зріст у дверях. «Слухайте всі!» надриваючи голос, закричав він до селян, що вже підбігли до ешелону. «Самі бачили, що я не стріляв у вас, своїх людей! Вам треба шкури! Я дам вам її, тільки не лізьте самі! Ви ж не знаєте, у яких вагонах вона лежить!» Сотник зіскочив з приступок і, шкотельгаючи без ціпка, побіг до середини ешелону. За ним поспішили козаки Бондарчук і Скоробагатько. Вражені селяни поступили дорогою, і сотник Шорабуря, підійшовши до якогось вагону, став тремтячими руками розкручувати дроти, якими замість замків були переплетені дверні клямки. — Підсадіть мене і лізьте самі! — наказав сотник козакам, коли двері з креготом відсунуто, і стало видно охайно складені всередині великі шкурати. Увесь натовп з простягнутими вгору руками стиснувся біля цього вагона. Сотник висмикнув великого шкурата і кинув за двері селянські голови. — Беріть! — Хапайте ваш ремінь! — закричав він і повернувся по другий шкурат. — Діліться між собою, люденьки, як у святому писанні, і розділи шаризи його. У натовпі щинилась Веремія, десятки ножів поювали перший шкурат, коли хтось ухопив собі другий шкурат і метнувся з ним у бік. Куди ти тягнеш, захланний, усе собі, а людям що? Його збили з ніг, і, тупцяючи по ногах із животі поваленого, на швидку стали ділити здобич. Хапайте, жиріть, давіться, вовчики-сіроманці! Внистями кричав Шороборя, викидаючи третій шкурат, і раптом побачив, як від вокзалу біжить і махає над головою клаптем паперу молоденький телеграфіст. Він обминав збоку ворожку купу селян і з кричав, «Пане сотнику! Пане сотнику! Новина! Під шепетівкою наші перейшли в наступ!» Шурабуря при тьмом витягнув із кишені білого носовичка і, висунувшись із дверей, замахав ним у бік паротяга. Протяг дав короткий гудок, вагони стукнулись буферами і покотилися вперед, набираючи чимраз більшої швидкості. А сотник Шурабуря хапав далі нові рати і швиргав у відчинені двері. У широкому отворі дверей промайнули видовжені залізничні пакгаузи, мелькнули водокачка, шлагбаум на приїзді і стрілочна будка — а сотник Шоробуря все ще жбурляв за двері шкурати, щось бурмочучи. — Наш сотник сьогодні як стеряний, — прошепотів на вухо Бондарчукові Скоробагатько. — Видати не при собі чоловік, — відповів стиха Бондарчук і голосно до сотника. — Ми вже виїхали за станцію, пане сотнику. Їх тут нема. — Що? — припитав Шоробуря. — Їх тут нема? Так так. Вони лишились позаду ділити наші шкури. Хай ділять, хай перегризуться між собою чорти. Зате наші під шепетівкою перейшли в наступ, і сотник, тримаючись рукою за двері, висунувся назовні і другою рукою привітно вимахував чи то до поротяга, де машиніст Бексанько пильно вдивлявся в колію попереду, чи до шепетівських сосен, що підступали до залізничного насипу. Наші наступають вперед, слава, горлав, як навіжений сотник. Козаки Бондарчуки скорбагатько мовчки перезирнулись між собою і здивовано врухнули плечима. А довжелезний інтендантський поїзд, розвиваючи дедалі більшу швидкість, мчав справжньою шурою бурею в невідоме. Вересень 1980-го, 1981-го років.